Сотшанијем во град јудов, И в ниде в дом Захарин, И целова јели савет, И бист, яко услыша јели савет, Целовање Марином, Зиграсја младенец во чревјеја, И сполни сја духа свјата, јели савет, И возопи гласом велим и речем, Благословена ти в женах, И благословен плод чрева твојего, И откуду мњесије, Да приде мати Господа мојего ко мје. Себо, якобис глас целованија Твојего, Во ушију мојеју, Зиграсја младенец, Радошћа ми во чревје моје. И блажена вјеровавша Яко будет совершенеје, глаголаним јеј од Господа. И рече Мария, Величит душа моја, Господа, И возрадовација, дух моју, Бозје, спасје моје, Яко призрије нас миренеје, раби своје Sebod nini oblažat mnja sirodi Jako sotvori mnje veličije silni I svjato ima jego I milost jego Vrodi rodo bojašim se jego Sotvori državu mišceju svojeju Rastoči gordija misliju srca ih Низложи со сопрестов И возне се смиренија Аучушија исполни благ И богатјашија се отпусечи Воспријат Израјилја От рока својего Помјанути милости Яко же глагула ко отцем нашим Авраму I sjemeni je go do vjeka, Prebis že Marijam s njeju jako tri mjeseci, I vozvratis ja dom svom. Amin Počeš i ovo pozbroći sestre Krenuli smo ka gradu Vitlejemu Krenuli smo ka prazniku rođenja gospodnika Krenuli smo ka ovopočenom Bogu koji se radi nas ljudi i radi našeg spasenja obaprotio od duha svetoga i Marije djeve i posto čovjek i na tom putu ka Vitlejemu, ka prazniku rođenja gospodnjeg ka božiću evo naša sveta crkva mudro, materinski, brižno i vrlo moćno i vrlo jasno uči nas i na najbolji mogući način priprema da veliki praznik doživimo na pravi način, da mu se istinski obradujemo, da razumijemo ono što se direktno na nas po odnosi što se zbog nas dešava što se i dan danas dešava zbog nas to je mnogo važno jer ako nismo u crkvi braćo i sestre prisutni na taj način ako ne praznujemo na taj način ako rođenje gospodnje ne doživljavamo na taj i takav način ako presvetu Bogorodicu i ono što se desilo u njoj pre kojem ne doživljavamo na takav način direktno sveto povezujući sa nama i sa našim spasenjem onda je život u crkvi nemoguć zaista nemoguć ono što mi uspijevamo i zaista tome se treba Donekle diviti kako uopšte uspijevamo da provodimo i jedan jedini trenutak u crkvi, a bez takve svijesti, bez takve vjere, bez takvog načina praznovanja. To je zaista pravo čudo i govori o tim velikim mogućnostima da čovjek tu zabrudu toliko duboko uvuče, Da živi obmanut u prostoru čiste istine. I valjda nema većeg kontrasta i veće i tragičnije scene od onog koje je tako blizu svjetlosti, koje je tako blizu istine, koje je tako blizu vječnoga života, a da živi pomiren. Sa lažiju, smrću i prolaznošću. Nema veće tuge, nema veće muke od one muke koju takav čovjek nosi u svom srcu. Zato sve crkva pravoslavna prije nego što dođemo do vitlejima, braći i sese, se poklonimo radi nas ovoploćenom Bogu i radi našeg spasenja rođenom od djeve evo nas privodi i ovom vrlo važnom trenutku koji je vezan za ličnost presvete vladičice naše bogorodice tako je trenutku kad se uvodi u svetinju nad svetinjama u hram gospodnji i evo vidimo crkva svu pažnju danas usmjerila Na te korake, na njene korake, na njenu koračanje ka svetinje nad svetinjama. Sva crkva, braće i sestre, danas svom pažnjom gleda na nju. Samo na nju danas, ni na koga drugo. Danas se mnogi, braće i sestre, ističu, danas se mnogi nameću, danas mnogi zaklanjaju pogled svojim umišljenim izmišljenim veličinama i raznim idejama i predlazima i ponudama i raznim rešenjima a evo crkva Hristova crkva pravoslavna danas tako moćno na sve moguće načine i silnim glasom jer ovi glasovi I ove himne koje pjevamo večeras, to je, braći i sve, sve sve silni glas, a sila tog glasa nije u našem glasu i u našem duhu, nego u sili duha svetoga, kojim su ove raznične himne nadahnute i spjevane. Pa i mi pjevajući silnim glasom veličamo resvetu bogorodicu. I danas svom pažnjom okrenuti ka njoj. Niko drugi, braćo i se danas ne bi trebao da nam bude važan. Danas u svijesti pravoslavnih hrišćana, u njihovim umovima, srcima, željama, ne, ne treba niko da bude. Sve treba da je očišćeno, sve treba da je pripremljeno za praznik. Nikakve brige nikako žitajsko popečenje danas nema nikakvih problema braće i sestre danas je ozbiljan praznik ozbiljni trenuci i mnogo je važno da se evo u ovom večerašnjem prazničnom bdeniju pripremimo ovako saborno a uz pomoć blagodati duha svetog koja će rastjerati svu tu paučinu mnogo briježja i onog strastnog tkanja koje zakvanja vidike našega uma da vidimo ono što se odešava pred nama vidimo braćo i sestre nevjestu gospodnju kako se privodi gospodu privodi u hram gospodnji da bi se u njenoj utrobi prečistoj i djevstvenoj odigrala strašna, nadumna i spasonosna tajna, da bi se u njoj na tajanstven način odigralo začeće, desilo začeće, braće i sestre, od duha svetova i njene prečiste krvi, i na čudesan način da se začne spasitelj naš, gospod, Isus Hristos, Sin Boži. I upravo iz njene utrobe da zasija svjetlost, da zasija sunce, da zasija i da nam se da vječni život, da nam se da, braće i sestre, život u izobilju. Evo je ova večerašnja slava, ovaj praznik naše crkve, Jeste izobilje, braćo i sestre. Koliko god mi to možda i ne primijetili, koliko god možda to još uvijek ne osjećali, ovo je velika trpeza i velika gozba. Jer ovdje smo došli ne da se radujemo nečemu što je privremeno, nečemu što će samo donekle trajati pa onda prestati, nečemu što će vremenom da izbrijedi, Nečemu što će trugež da ošteti i da preda smradu i smrti, nego smo došli da se radujemo braću i sestre vječnom životu i daru Božjem koji nas obdari na današnji dan i u sve dane ako ovaj dan na pravi način doživimo. A to je dar, braćo i sese, koji nam crkva nudi u svakom prazniku dar i mogućnost da zajedničarimo sa Bogom, da se sa njim sjedinjujemo i u tom jedinstvu da nađemo radost vječnu, da ostvarimo cilj našeg postojanja, našeg stvaranja i kroz to sjedinjenje da raskinemo sve one veze, koje nas opterećuju, koje nas smaraju, koje nas muče, koje nas ubijaju. Jer dok god se ne sjedinimo sa Bogom, svim svojim bićem, svim svojim umom, svim svojim srcem, svim svojim osjećanjima, svom svojom snagom, mi smo, braće i sestre, opterećeni, nama je teško u duši. Jer ništa dušu ne može da umiri, nikakav mir ona ne može da ima u smislu onog vječnog mira, ako se potpuno ne sjedini sa Bogom, svim svojim potencijalima, svom svojom snagom. Tako da je svaka druga privezano svako pristrašće, muka za duh, a samo u zajednici, potpunoj zajednici, Sa carem mira mi možemo imati potpuni mir, potpuni i vječni mir. Ovaj praznik jeste, braćo i sestre, najava onoga što će se desiti, što se desilo i u čemu evo slava Bogu, a u crkvi našoj mi već učestvujemo. Mi se sjećamo, braćo i sestre, ovog dana... Da bismo se dublje i potpunije radovali ovom danu u kome se danas nalazimo, mi se vraćamo u vrijeme kad se Majka Božija uvodila u hran, da bismo bili svjesni da sad stojeći u ovoj svetini, nad svetinjama, stojimo u prostoru koji obasja vječnom svjetlošću. Mi se sjećamo onih dana kad je majka Božja uvedena u hram da bismo danas bili svjesni da je ona rodila spasitelja, da se on zače u njenoj utrobi da ga je rodila, da je odrastao kao čovjek noseći u sebi vječnu i božansku prirodu i da je pobjedivši smrt Odagnavši grijeh i džavola otvorio braćoj se sese svima nama vrata nebeska, vrata carstva nebeskog. Zato, vraćajući se unazad, mi ne bježimo braćoj se od današnjeg dana, mi ne bježimo od ovog trenutka, mi ne bježimo od problema u koje se danas većina čovečanstva nalazi, a i mi Svi imamo probleme, mi ne bježimo kao što neki misle u neke fantazije, pa kaže nemaju drugog posla nego tako zamajavaju se nekakvim praznicima i gube vrijeme po hramovima, gube vrijeme služeći dugačka bogosluženja i podčinjavajući svoj život nekakvim pravilima i nekakvim ritmovima Koji nemaju nikakve veze sa ritmom ovoga svijeta koji je na izmaku snaga i koji gubi ritem. To se sve više vidi da svijet gubi ritem. Sve više se projavljuju trzaji. Sve više ona onaj ropot samrtni. A mi smo u crkvi, braće i sestre, ne bježajući od realnog vremena i od trenutka, Nego se vraćamo u one dane da bismo u ovom trenutku bili još dublje prisutni, da bi ovaj trenutak bio još dublje u našem srcu i da još dublje u naše srce unese vječnost. I na taj način mi praznujući crkvene praznike, krećući se kroz vrijeme, idući unazad, mi braćo i sestre gledamo I u naprijed, a sve u realnom vremenu, i gledamo tako snažnim pogledom, da idemo do kraja vremena. Hrišćani imaju snagu, Bog im je dao snagu, da gledaju naprijed i da prevaziđu tim pogledom vrijeme, idu ne bojeći se i do kraja vremena, i se sagledavaju vječnost, dakle ono postojanje, Onu realnost koja je iza vremena, realnost osmog dana. Ali to je ne se braće i sestre, ako se ne uključimo u ritam crkvenog života, ako se isključimo iz prazničnih bogosluženja, ako se isključimo iz učenja crkve, ako se isključimo iz ovog praznika vavedenja presvete bogorodice. Kako se mi možemo uključiti u vječna strojanja blagodati Božje, koja evo u crkvi struji i nadahnjuje, ako ne poštojemo tako važne trenutke i najvažnije ličnosti, a danas najvažniju ličnost u istoriji vremena i ljudskog postojanja, ličnost presvete Bogorodice, Nema većeg čovjeka od nje, nema većeg žene od nje, nema većeg svetitelja od nje, nema ni među angelima, braće i sese, među najvećim angelima većeg od nje, po časti, po i po koju je Otcina i Boga primila. I kako je moguće da čovjek, zainteresovan za spasenje, Ignoriše sve ono što je vezano za nju, da ignoriše njene praznike, velike praznike, a među njima i praznik uvođenja Presvete Bogorodice. Zato napravom smo putu i uopšte nismo pogrešili što smo sve obaveze probleme odložili i to ne odložili da budu tu energije u džepu pa da zvone kao što zvone Mobilni telefoni, govoreći da smo još vezani za svijet, zvone ili se tresu, vibrirajući i podsjećajući nas da nismo raskinuli sve, veze, nego i treba odložiti do te mjere da se gubi i misao o njima, jer ono što se dešava pred nama i suviše je veliko Da bi mogli da dijelimo taj događaj sa onim vremenim, prolaznim, troležnim i najčešće važnim. Zato iskoristimo ovaj trenutak Bogom darovan i sa velikom pažnjom i ukrašenih misli, rasterećenih želja, umirenoga srca, jer evo spasenje, evo nam Majka Božja, Evo nam sutra i gospod rođen tu sa nama, Emanuel, s nama Bog, Bog sa ljudima, Bogo čovjek, božanska priroda i čovječanska sjedinjene u ipostasi gospoda Isuse Hrista. Dakle, sve je tu, sve imamo, braćo i sestre, u crkvi, sve, sve, sve. Sve darovano na, na najbolji mogući način, maksimalna čast, maksimalni darovi, sve u maksimumu, zato ne može biti brige, ne može biti strahova, ne smije biti tuge, jer to se sve zaista desilo. I zato crkva na oako moćan način traži braće i sestre da ovaj praznik ozbiljno prihvatimo, ne površno. Ne samo danas, jutra, pa onda opet da se utopimo u sujetu, opet u akcije isprazne i lažne, nego da praznici obuhvate naše srce, dovi da ovi događaj osvoje naše živote, da osvoje teritoriju našeg srca, volje, uma, da to bude jednom za uvijek, da događaj koji danas praznujemo, da dugođaj koji ćemo proslaviti sutra na dan rođenje gospodnje da to bude duboka radost u našem srcu da, da nema ni ni da mrda da svaki dan svaki trenutak dišemo doživijevši bavedenje razumijevši smisao tog praznika da u našem srcu bude siro rođenog gospode rođenog bogo čovjeka Sila njegovog vaskrcenja, sila njegovog vaznesenja, da u našem srcu bude sila, duhovna sila, duha svetoga, da duh svet ima mjesta da dijeluje u nama, braći i sestve. Pa nije on došao da ga zatvaramo u nekakve ampulice, u nekakve hramove i da zaključavamo te hramove, pa neka ga on tamo mićemo svojim poslom. Nije došao da neprestano djeluju u našim srcima, a pomaže nam i daje mogućnost da do toga dođe upravo kroz ove praznike, koje svake godine prolazimo, braći i srste. Zato i danas, u ovim trenucima i sutra ako Bog da u svetoj božanstvoj liturgiji posjetimo da je sve radi nas, da gospod ide ka nama, ka, ka, ka našim Mukama, ka našim problemima ka našim nevoljama ka, ka našim grijesima ka našoj smrti ka, ka, ka džavovima koji žive i odomačiša se u nama da majka Božja ide u hram da bi gospod izašao iz nje i da bi ušao u ovaj hram u kome se mi sad nalazimo i da bi bio sa nama i da bi bio u nama To sve tako divno, divno povezano. I svaki od nas treba da zna to. I svaki od nas mora svoj život da doveze, dovede u direktnu vezu sa presvetom bogorodicom. Ako ti život nije povezan sa njom, to je totalni haos. To je totalno rasulo, totalno raspadaj. Ako nismo povezani sa majkom Božijom. I to neuporedivo više nego sa rođenom majkom. Kakav je to sin koji je izgubio vezu sa roditeljima? Svojom voljom i svojim svojim neposlušanjem. To je loš sin i njegov življaca raspada. Ako nema sin, ako nema blagoslovog roditelja, nema on šta da zida. Zavuda on zida, on može da živi milijon godina, nikad ništa neće ozidati. A kakav je to hrišćanin koji nema blagoslov, koji nema poštovanje prema majci Božjoj, kako ćemo bez njenog blagoslova zidati? Ajde probaj, uđi u neku akciju, pa radi nešto bez njenog blagoslova, ništ ko ćete podržati. Angeli, ne dolazi u svetitelji, nema šanse, Bog, a ne poštuješ majku njegovu, nema tu blagoslov. Zato, Treba, braći i sese, i na ovaj dan, i svaki dan, obnavljati vezu, umno-srdačnu vezu sa presjetom Bogorodicom. I kroz lične molitve, lična molitve napravila i kroz saborna bogosluženje, stalno obnavljati vezu sa Majkom Božijom. Ličnu i kroz ritam crkve sabornu, jer to je Bogorodica naša. Ali, Bogorodica moje, tako treba reći. I kao što uči i osjeća sveti otac naše crkve, Grigorije Pavana, koji kaže na jednom mjestu, u jednoj njegovoj besedi na ovaj praznik, da je presveta Bogorodica tajansveno prisutna u crkvi kao duša u tijelu. Tako je prisutna, tako je Tako je brza pomoćnica svima onima koji je traže, svim onima koje slave, svima onima koje poštuju, ali na pravi način poštuju, kao bogorodicu, kao onu koja nam je Boga spasitelja rodila. I govori da je, da je stalno tu, da čovjek može da doživi njeno stalno prisustvo i stalnu brigu i stalni pokrov. I tako bi mi, braće i sestre, trebali da se potrudimo da dođemo do tog doživlja da nas Majka Božija čuva, krili i hrani. I usmjerava da idemo pravim putem pravoslavne vjere, da nas uči kako da živimo po vjeri. I da nas, kao niko drugi, privodi sinu svome i Bogu našemu. A ko će nas, braće i sestre, Brže i sa većom smjelošću Privesti Bogu Privesti crkvi Privesti svetim prestovima Svetim oltarima Svetoj tajni tijeve i krvi Ako ne majka Božija Koja ga je U utrobi nosila I koja ga je na naduman način Rodila Zato praznujući ovaj praznik Praznujemo umom praznojimo srcem praznojimo i voljom trudeći se da živimo po zapovjestima Boga našeg i spasitelja našeg i na taj način praznovat ćemo duhovno praznovat spasonosno da nam raznik bude na iseljenje duše i tijela od svih ubitačnih strasti i zlijih energija demonskih Da bismo smo čistim srcem i oslobođenim umom mogli u svim ovim događajima da vidimo velike istine, velike stvari, velike događaje. Da u crkvi vidimo ostvarenje svega toga, realizaciju Božeg domostroja, Božeg plana na spasenju naših duša. Zato da vidimo ovdje i večeras da vidimo sutra i svaki put na svetim bogosluženjima da vidimo da je Bog zaista vaskrsao iz mrtvih i da nas vaskrsao kroz zajedničarenje sa njim u njegovoj svetoj crkvi. Daj Bože takvu svijest da imamo tako viđenje i tako Radovanje. I danas u ovom prazniku i kroz svo vrijeme našeg života i daj Bože kroz svu blaženu i svjetlu vječnost molitvama i molitvenim zastupništom one koja nam je spasitelja i cara nebeskog poloploćenog rodile. Amin Bože, daj.